Skal jeg hjælpe dig, Karen? Ja, det må du gerne. Jeg slukker lige for bruseren, mens jeg vasker dig. Prøv at længe dig frem, så jeg kan vaske dig i nakken og på ryggen. Ja. Du må gerne længe dig tilbage igen. Så tager jeg højre arm. Kan du løfte rammen lidt højere op? Fint. Og venstre arm. Godt. Kan du selv vaske dig foran på maven, brystet og halsen? Ja. Så får du lige et par nye vaskeklude. Værsgo. Tak. Karen. kan du selv vaske dig for neden? Nej, det har jeg brug for hjælp til. Jeg står lidt usikkert. Okay, prøv at rejse dig op. Du kan holde fast her i håndtaget, mens jeg vasker dig. Så må du gerne sætte dig ned igen. Så er det dine ben og fødder. Kan du løfte dit venstre ben? Godt. Og det højre ben? Det var det. Jeg tager lige et håndklæde.